«А він гад, балухатий, тепер у кущі!» – скриготнув зубами. Брат заступився за сестру. Його турбувала її доля, і тисюра того не приховував, але побіжно кидав на себе тінь підозри. Невже Василь так упевнений, що лист не потрапив до мене? Аж дивно. «Може, не він писав?» «Після відвертої нашої бесіди не хотілося показувати листа» але істина вимагала. Я подав його зі словами «І ти викрав Руслана і шантажував його батька?» Кисюра пробіг очима каракулі, закліпав, його лице поволі кам'яніло. У камері нависло давке мовчання. «Ти що мені чіпляєш, капітане?» розгублений тихо мов у Кисюра. «Я з тобою як... А ти... Ображено відвернувся до стіни. «Але ж мені треба перевірити?» – невпевнено відповів я. «Іди, нам нема про що говорити», – буркнув насуплений Василь. «Іди, сповідальник». Мене спантеличила його поведінка. Я чекав обурення, вигуків, заперечень, а він тільки звинуватив мене у підступності, ніби я навмисне викликав його на душевну розмову, щоб скористуватися з неї і підкласти йому свиню. Тепер кисюра сховався, наче равлик свою хатку. Виникло довір'я, розтануло, мов травневий сніг, і далі вести розмову безглуздо. Піднявся до себе в кабінет, шулешко ще не було, не покоїв лист, бо за ним міг ховатися хтось невідомий, кого я взагалі не знав. Мені стало троскно, як ніколи. Пошкодував, що викликав шулешко. Вона теж непричатна до зникнення Руслана. Хтось постукав. «Заходьте!» На порозі з'явилася білосніжна постать. Жінка одягнена в брюки і блузку, які знадливо підкреслювали її зграбну фігуру, солом'яне волосся розпушене і вільно спадало на плечі, а півобличчя затуляли дзеркальні світлозахисні окуляри. В руці вишукана сумочка теж біла, Шулешко привіталась і сіла напроти мене. За скельцями я не бачив її очей, але відчував на собі глузливий погляд. Кабінет сповнився пахощами парфумів. Сестра Кисюри, знаючи собі ціну, трималася невимушено і незалежно. Поки що зазначив я. «Вибачаюсь, що потурбував. Мені б хотілося дещо вас запитати». «Прошу, я охоче, але навіть не уявляю собі, що вас зараз цікавить», – виказала свій подив. «Те ж саме, – дивився на себе у скельцях її окулярів. – Ви знайомі з Табурчаком Вадимом Івановичем?» «З Табурчаком?» – перепитала, і її брови випорхнули з-під окулярів. «Вперше чую. Граєте?» Досить, Раїса Гаврилівна. Я подав їй свідчення інженера. Прочитайте і зробіть висновки. Яка гра, яка гра? Кокетливо перепитала, схиляючись над аркушами. І що там читати? Що? Шулешка затнулася, наче хтось раптово затулив їй рота. Показання та бурчака її приголомшили. Вона посунула до себе папери, не зводячи голови. Напевне, дивилася з-під лоба. Негарно дивилася. Чому ви казали неправду? Ха! Правда в моєму становищі? Продовщиця поклала випущену руку на стіл і легенько забарабанила пальцями. Мені ще бракувало скандалу на роботі чи вдома. Де ваш брат? Зненацьке поцікавився. Брат? Лискучі скельця утупилися в мене. Десь у Сибіру. Це ви писали Показав їй листа, знайденого у кисюри. «Ваш почерк?» «Я!» – відповіла стишина, і її груди перестали здійматися, затамувала приголомшена подих. «Яке питання ви збиралися вирішити з братом?» «Тільки щиро!» Шулешко напружно мовчала, і я відчув, як їй кортіло той митій зірвати з перенісся окуляри і зарумсати в голос. Але вона вперто над стримувалась, сподіваючись на диво, яке позбавить мене розуму, а й її неприємних запитань. «Слухаю вас!» – поквапив її. Вона здригнулася і, напевне, гарячково обмірковувала відповідь. Щоб Василь поговорив з Вадимом. «Я... я завагітніла!» Зніяковіло через силу сказала. «Я не повірив. Завтра принесете завірену довідку від лікаря про вагітність. Обов'язково, наголосив незаперечно. І шулешко не витримала. Рвучко скинула окуляри. З її підфарбованих очей потекли сльози. Вона скривилась, враз ставши підстарковатою негарною. «Чого ви причепилися до мене? Чого?» схлипувала, порпаючись у сумиці. «Ви ж не знаєте, що це таке життя самотньої жінки! Мені заздрять, а я нещаслива! Думаєте, добре без чоловіка? Раз молода, ще й вдова, то вона така-сяка!» Гаразд Раїса Гаврилівна сказав їй, щоб заспокоїти. «То де ваш брат? Чим він займається?» «На моїй дачі відпочиває!» Витирала рожевою хустинкою щоки, губи від патьоків чорної фарби. Я подав їй показання кисюри. «Прочитайте, чим займався ваш брат. А обманювати нас не варто».